ta semba ki va te skintir garia era ilak isam direnen euneko Laro gaita maha, huts bat izan da, makur bat, huts egite bat, oker bat, errakuntza eh, bat, ere, gaiten alda, iztegian txekatzu ditut, eh. eta estatistiketan, esta ere, gaiten den bezala, errore bat, errore bat, gertatzen da, trompatzea, errangabedua, ne hor, ez da, perfektua, eta beharrik, azkenet, ez dela, ne hor, perfektua, espertuko ginen bezanaz, denak behar den bezala, eta impekable, gertatzen da, batzutan, be, trompatzea, itz u batertera duiteko adibidez, tenorez trompatu izana, edo leku, edo lagun oberenren urtebettetza ere ahztea hori gertatzen alhal da, markatzen bon, hand dira olakoak. Meran bo? Dronoak gidatzen direlarik, huts egitea, uh, pixkat bof da, la ere ez, bereziki dronoak hor jendea hiltzeko edo edo ez, bark, barkatu, bakea egiteko dira dronoak, gerla gaur egun hortako baita, istantzi behar, bakea, berri, sekartzeko, lujalde batean, orain gerla egiten da eta Biskat, lekuko jendea, biskat, iltzen da. Berriz ere dokumentu sekretu bat, atera da horregun hauetan, Eduard Snowdenen ekipak, anonimo batek bidali dokumentu batzu argitaratu baititu, eta dokumentu hortan agertzen dira, estatu batuek, Obamaren agintaritza pean egiten duen erabilera, erabilera barkatu dronuetaz. Eta badirudi, kontrol guti dutela drono hoien gainean, Kontrolguti berdin futitzen direla eren, horren gainean tiratzen duten Washingtoneko fotoiletatik, manetak, joystick delakoak mugitzen dituztelarik, hor, be, diokoanari baziren bezala, Afganistaneko lurretan tiratzeko ondotik. Beraz, intersepten ateraden dokumentuaren arabera Obama sartu denetik agintaritzan abiatu da dronuen politika hori, eta agertet, agertzen denaren arabera, tiro ziblatuak, ez tira, azkenean, hain ziblatuak, boa, gerran pentsu ginen, baina dokumentu sekritoa kataratzen erarik ez da gaizki ikustea, beharrik Obamak bake nobel saria eskuratu zuela. Eta justuki hilotua ere, baina beste gisa batean, gaur egun dronoak a, Geroztak gehiago badira, baina gehiago onjoztatzeko, hemen baliatzen dira filmatzeko, gainetik, eta gerostak gehiago a, inbazio bat, bezala espazio berezi batean a, ikusten da, beharrik ez dutela tiratzen hemen guk bedelen txantzauri badugu, baina hor, atera da estatu batuetan drone defender delako bat, estatu batuetatik elduden makinada hau, dronoak suntzitzeko, zuen etxetik, Ola gainean ikusten baduzi norbait, baina, hien joztailuarekin zuen filmatzen edo, bada, dronoen suntzitzeko manera simple bat, eta deus tiratu gabe, azkenean uinak mosten ditu, eta kontrola, osoki galtzen du, makinaren kontrola, Eta, desagertaratzen du beraz, drono hori, az martxan den istutben txatzen, esztatu batuetan edo Estatu batuarrek, ubekirran Amerikarrek baliatzen dituzten dronoentzat martxandenik, baina, bo, Berbada, berantago lako gauzak erateratzen den kodita. Den <tell> bichtaputz, utz, huts, huts, huts, huts, eta putz. Are, eta sartzen dira musikan uh, eta garai berezi untan, ohge etarazten dutzeet beraz laster er Durangoko azoka izaren dela benduaren lautik sortzi da eta ausaiako fenomeno misteriotxuta bitxi hau kantuak etengabe disko ateratzen dira eta tartean sorkun agertzen da Cyere. Erakdian beza da,uzten derari hititza bideo klip batzatera du, badok puntu eusenikus gai duzie, xorkun ziklomorfosiarekin. Ziklomorfosia Bide barruko luketzan bizezaren monstroa Kantaria itzultzen da, beraz, bakarlari lanetan, ziklomorfosia kantua hemen duzue, bideoklipa ere ikusgai duzue xarean, nahi baduzue badok puntu .eu eusen adibidez, eta diskoa beraz, berak ere, bere bakarlari lan, proposatzen du, uh, beste taldea initzera ipatuko ditugu, ondoko hastetan, uh, ezkeska bostaketa, ma dira, itzeta putzen segitzen dugu gure kronikalariarekin. Toalitatean errambezala eh, askapenaren hausia edo askapena erakunde internacionalistaaren garkako ausia eta gaurko izan abiatu da epaiketa hori aro asappen arte iraragaen da eta hor hainbat kide hauziperatuak dira um, prokuradoreak sei urteko presonegi zigo galde egin du hauzipetu bakotxaentzat, eta horrez gain ere legez kanporatzea askapenarentzat eta gainerako elkartentzat ere ere gurekin dugu gana ipatzeko loretxu berguna atxalde honen atxalde honen hori da gaur goizuntako hauzia beraz askapenaren aurkakoa bai hori da beraz orain hasten da eta nahi dute legez kanpo utzi behaz e, izan askapena edo askapina eta beste bi elkahtere elkaht eta egiak aske elkahteak eta Leporatzen dietena, bos kide dira, or, da in, antolakunde internazionalistaren kide izaitea, Europako eta munduko gizarte foroetan aritu izana, eta brigada antolatzea. Eta hori da leporatu azailena. Oktako behaz nahi dute, be, e, zumbatukte janduko, xai urte, mm -hmm. e, egon egonditen... E, Ojo, itaraz te, ojo itaraziz, beraz askapenak azkenan antolatzen tola bai, hainbat brigada zapalduak diren guneetan be, elkartasuna ekartzeko. Bitziz. Jokeak zaiteko eta behaz hainbat be, gazte eta esan gazte, e, joan gira brigadetan, beste egi aldetan ezagutzeko bertako bojokak eta eta elkartasuna Ikhian harteko elkartasuna azkartzeko eta tartean adibidez uh, be suloretsu joan zinen uh, palestinara, radioren urtean uh, uh -huh. Palestina aipatzeko parada ere uh, uh, aski aktualitatean baita azken uh, asteetan uh, Bon, mainstream prentxan, hori garen dugu, momentuz bilan horokoa egiten dutena, uh, da berrogeita bi palestindar, hildirela hor azken bi asteta erdiz, uh, eta zazpi Israel dar, gaur izan da beste rihotza bat biziki mediatikoa bilakatzen ari dena Ieslari eritreak bat, uh, hildute uh, behar xabako erasuan, uh, uste baitzuten pareztindak bat uh, zela, eta sustut, uste uh, zutelako uh, terrorista bat uh, zela. Oh, Hor bada, tentsio askar bat, fe, askarra betizan da, askarra da tentxioa, baina Azken haste hauetan um, azkartzen ari dena majurjia bai, stapenetik ojia stapenetikko geh bentxo ba, tentsu azke ja da e, gero goitu begira bezapalkuntza betikoa dela ta eta azken finean bazula 6000i e, palestinak zapatu eta eta egia urjia stapenetik eh ba hasizena e, baina bada hor e, Jerusalemeko e, gune Ba, azken finean, badira gune sakratu batzu eta musulmanen gune sakratua badira eh, jende bat sartzen dena gune sakratu oktan. Eta hol izan dira sakratu zaien gune hori ta normalki babestua zaien gune hori be gero, gerozta juduak sartzen direnalako jat e, Erasmus Febrovazioz eta beguanginelarik astentzen jadaniko e, hori eta, eta gero antsamendu antsamendu beti jaiteena intifada hiru astendela hor berri intifada hori mm. zin da yakın baina egia da e, be manifikariago tudirela naiz eta beti izan diren Eta populakuntza behiz oldakzen hasi dela. Eta bai, behaz aldi Aldioro badelarik izgaldak batila entzueten dugu gure medietan... Eh, ...ohen aipatzen, behaz gau jere neustez hainitzen zurenda autobusaren... Eh, ...autobusaren erasoaldi aldiori, zenta hori izgaldak batila. Eta... Gero, be, uh, salburgi astapenetik, bereziki bigarren hastean, izan da ainitz erail, eh, palestinen aldetik, bereziki manifetan. Eh, Beaz, jandugu, horbehoi eta bi pertsona erail direla, erailak izan direna. Eta be, bigarren hasteaz, zizordani arentzat, eta bi mila bostetik uh, goitik gertatu den uh, erasoaldi uh, uh, azkajena. E, zenta bo, hain, hainitz em, palestina jera izan dira eta eta bereziki beraz manifetan jakin behar da manifetan ez dela bakarik eh, bo, gure eskualdean gertatzen diren manifetan bezala lakimoak erabiltzen dira, baina ez bakarik e, dispehtsorako erabiltzen dira ere tiroak, eta hok eh, hor, hor dira eh, jendeak iltzen Ostir alguziz badira manifa ejekulajak salatzeko okupazioa eta E, betidanik, baina hoj oh, oh, egun guzti sai ah, dira manifak eh, gertatzen bereziki unibertsitate eta bai unibertsitateetan albetut ulkarimen atso bazen manifa bat badira hoj oh, hiru ospitalera joan direna gertatzen dena da unibertsitate bajnera sartzen dela esgalda jaxmada eta eta eta beraz dispertxorako dituzten tresnak guztiak erabiltzaintuzte horiek adibidea dira be, gero ebonan ere e, berdina be, hoj oh, ikasleak ziren ere manifan eta eta manifei egiten zuten, eta bada kolonia ilegal bat, e, bo, behizu joitzeko, bada Gaza eskualdea, gero bada Zijordania, eta, eta gero bada Israelek gobernatzen duen e, eskualde hori, normalki, hox, Israelek gobernatzen duen eskualdean, badira, e, Palestinaak, e, godena da Palestina bena isena gobernatzen duenean badira arabearrak baina israeldak paperekin mm. gero sizordanian e, normalki Palestina go, gobernatzen dina. Ba, Palestina autoritatea aspaldian ez da ez du representatzen Palestina e, populakuntza e, zenta adibidez be bozkatu zutelarik e, irabazitakoak ez dute hoiek poder hartu eta batzorde internazionalak autotutakoek Um, bon beraz aspalditik eh um... eta nor dira beraz hor norrentzat boskatu zuten eta nor da beraz uh... bai ba Hamasrenzat zuten mm. baina Israelan gaujikun amazek ere galdu du bere um, bere indaja eh bai Israelan artean baina Hamasrenzat boskatu zuten eta fatak du hartu eh, boterea mm. fatak beti sigitu du Israel Israelarren keskatzen zuten agorra badira presorratzean Hainitz gara hontan eta atxilotzi aldi hainitz eta hori eramaten du e, palestinak e, autoritateak. Baina gau egun ez da gehiago hori guzia jokoan, eh? gau egun egitek dira kanpoan, mm. eta, eta egitek entzatza atikita, fe, horiek ez dutekon da. Eta fatak bat nean ere hori bada bi estatuen jokoa ere, E, Aspaldian palestinarek as bi helburua e, ez dute, e, e, oientzat ez da soluzio bat bi estatuena. Hainiz, jende e, bizitai refusiatu gunetan, normalki e, itzultzeko dretsoa dute, haien jietara itzultzeko dretsoa dute, baina hori da zasekulan aplikatua izan, eta nahi bada hori soluzionatu, ezin ez da bi alde izan eta beaz e, gauhegun palestinakak ez dira abiestatuen alde. Bona, jara, orain altxamendu manera bat gehtatzen nahi da, egia da. E, palestinakak e, ahiak e, erabiltzen segitzen dute, manifetan, baina orain egia da, erabiltzen dutela ere be, pasa dira beste e, e, erabiltzen dute ganita, sukaldan e, atxen baiten duten ganita. Hainitzaipatzen nabai, ganiten hori uh, bai, begia dalako. hori bai. begia dalako. Ni baduzu gertatzen dena Palestina jheristentziarentzat da em, beti dela herritarrek egiten duten jheristentzia bat. Beraz erabiltzen dituzte dituzten tresnak mm -hmm. eta ez da argia eta jheria hori handuzu eta eta ganita pasa dira hortara eta eta ara em aldizparean em, Israeldak ek, eta kolonoek baituzte eh, armak eh, ohartu bergira adibidez eh, kolono be, Ebronan non badiren kolonoak bizi eta eh, ilegalak dira e eh, kolonia horiek ben hor bizi dira eta baituzu Palestina jak hoc si schon da eh, beraz normalki, mal ki Palestina nachak dute kutu bergunea ez da ala eta um, kasu hortan me kolono direlarik eh, kalean direlarik bai baituzte armak haien gainean Hori aski bel, berezia da. Beraz, ahmadunak ez dira bakarik Israeldak eh, militaxak, badira ere kolonuak. Eh, Kasochtan ebronan eta. Ta orain, eh, netan neta niaunek eh, deitu du populakuntza Israeldaka eh, ahmekin ateratzea. Benjamin Netanyahu beraz Israel goburua. Bai, ori da. Eta bai, gauza hinitz gertatzen ari dira. Eh, zapalkuntza betidanik izan da, baina orain ari dira erabiltzen gertatzen ari den guztia zapalkuntzari agotzeko. Beaz, e, deia lehen gorputzak itzultzen ziren e, familiai eta hor, eh, debekatu du eraila balimada, debekatu du gorputza itzultzea familiari. Hor Jerusalemen gertatzen dena da eh erasotzen dituztela familiaen etxeak has imaginatuz amatsi baten e, semitipiak se edo alabak eginduela zerbait be bere bere sehatuko dute eta, eta beraz familia etxerik gabe eta ainitzetan atzirutziak ere familietan ehm mm e, garaiuntan hori hor ari dira lege geiago etxeak oraindik jeskiago or, atzo, Igan dean, asidira mohu bat eraikitzen eh, Jerusaleme bagnean, bada kolonia ilegal bat, eh, beraz Jerusaleme bizatetan da, bat palestinaren esku izan beharkorita ikena, eta bestea Israeldak eh, gubernamenduaren esku. Salbu, eh, parte horretan, normalki palestinaren esku izan beharkzenan, eh, kolonia Israeldakak instalatu direla, ilegalki. Eta, hor, hastan dir atzotik, hasi dira mohu behibatz sohtzen, eh, kolonia ilegal, horgen eh, inguratzeko, beraz beste aparteidu bat. Berren bukatzeko, eh, ikusi zertan den, giroan, bertan, palestinan eta, zebide hartzen ari da, eta nola ikusten duzuzuk eguaila? Eh, hor, dei bat egiten dute, internazional mailan, elkartasun, eh, dei bat, palestinak ekin elkartasuna erakusteko, gero egin Hor, gertatzen dena, ez da, ez da behia. Eh? Mm -hmm. Nek ekusten duena, da, be, populakuntza bat egisten eh, segitzen duena, eta fe, israelek segitutu betidanik eh, inbaditu ditu lekuak eh, fe, israelak gobernamenduak betidanik nahi izan du espantzionismoa, eta eta ortarako joan da beste fe, ez du bakrik Palestina hartu, eh, inguruko eskualdeak ere egin eh, ditu gerlak hartzeko inguruko eskualdeak, Justuki hori haipatzen baitu zo, uh, beha, haste buru untan hor, uh, BDS mugimenduak, mugimendu bat mugimenduak uh, antolatzen du manifestazio bat lan emezanen presondean Jorge Ibrahima Abdala sustengatzeko. Bai, bai justuki, beraz, e, beliban Liban inbaditu zuelarik Israel dagobehnuak, be, George Ibrahim Abdala Libaneko militante bat, e, parte hartu duena askapenerako bojokan justu izan zelarik inbazio hori, FAEGL, -e -e da e, Libanes askapenerako mugimenduan zen, eta hori e, zen be, Palestina askapenerako mugimenduarekin batera. Saiatzen ziren ez Liban inbaditua izatea gara johtan. Jorge Ibrahim Abdala elitua izan zen, eta orain, e, Be, duela oitama bi urte preso dela frantzes presondegietan. Or, oitama bi garen urtea eginen du e, ujiaren hoboitea lagoean. BDS antolatzen du hori e, joaitea denakengarrikin e, bertara presondegira, sustengoa erakusteko. Zenta azken finean horrek erakusten du, ba, importantea da hori hori, frantziak zenbat kolaboratzen duen edo zenbat eraino e, sustengatzen duen Israeldak e, Eh, Israel da jen ikuspegia. Eh, hunek militante horrek ez dute segitikoik presondegi eh, frantzesetan. Eh, eta fren, presondegian horik horki. Eta baina bau fran, frantziak beti segitu du Israelnek nahizuen hori. Luritzu, berguna, milisker, gurekin egunik bukatzen dugu gaurkoa bestaldi arte. Bestaldi arte, milisker Denbora fite, pasten baita eta lasta erxi munitur alten, iritzia eta frantzua maitea gurekin izanen dugu. Akitania eskualdeak bere azken biltzera nagusia dobat zarraiten zuen gaur. Eta frantzua maitearen zat bere az, azken bilkura ere bere kargu politiko guziak. Beraz, bukatuak izanen baitira benduko, haute eskundeetatik aintzina berekin inen dugu berazpundu bat. Baina mentuz bostak eterdi Euskal Iratietan berriak zurekin bernade targaina. Bye. Kade kolektiboak Bernard Uturi Akitaniako kontxeluko sozialista igurikatzen zuen goizian urunian, bainan hau ezta din, Bernard Uturi Akitaniako kontxeluan president orde da azpiegitura eta garraioen arduradu eta abiatura hondiko trenbidearen da eskualdeko bozetan sozialisten departamentuko zerrenda buru izanen da bere listaren aurkesterat jimbeharazen goizean eta beraz abiatura Niko trenbideari es, pankartekin, kadeko jende andanabat bilduda uruñako meria aitzinian. Nikola Bonemezon bayonako hospitaleko mediko uriaren auzia berriz asida goizean angen, sendu siren saspi herien cachuen asterzen asidira banazka. Aspaldian etzen Uda untan bezein bat jende ibili eskoalehian, Departamenduko Turisma Komiteak biziki bilan ona egiten du, Uda ibiltzen diren leku guzietan bazen jende, eta guai indah bat nahelukete egin bisitarien eskoalehi bahne kalderat gehiago jina azteko. Futbolean franciako kopako xeigaren itzuriko partidan derbi bat hidiburu angeluko jene taldearen kontra hariko da partida helduden larumbat aratzean. Eta pilotan urrezko medaila bat eskouska batit dukazurentzat, brontzesko bi eskouska binazka eta paleta gomazko pilotarekin gizonetan, iparaldeko pilotariek bakarrik jiru medaila ere mandituzte Mexikako munduko kopan, iparaldeak jirugarren lekian bururatzen du Argentina eta Espainiako selekzioaren ondotik. Estelen untako mintzalekuan, joan den astezkenian azparnen antolatua izan den Ipareskoalerriko elkargo proiektuaren inguruko lehen debate publikoa segitzea probosatzen dauzuetegu. Hautexi eta gizarte zibileko ordezkariak hor entzunditugu. Arno Gaztanbid, Ayerako hausapesa, Jean-Michel Duhald, Do Oztiriko hautexia eta Erri Elkargoko izkuntza kultura taldeko president ordea, PIOH-eleku eta Uberkandele empresariak, batik aboloki kontsiluko zuzendaria, bai ere publikotik oarrak eta legoko tasunak. Ipar Eskoalerriko elkargo proiektuaren inguruko debatea astelen arratsuntan, zazpiontan, Eskoaliratietako mintzalekuan. Deia Dag Manifestadiaren segipen berezia laru batuntan Euskaliratietan. Atxaldeko lauetan mintzaleko saioa azparnen baterak eta euskalerratiek ipar Euskal euskalerriko elkargo santulatu eztabaidat berriz entzun gai. Atxaldeko bostetari goiti Baionako saokaian izanen gira zuzenean lekukotasunak, giroa eta hitzartzeak zuekin partekatzeko. Deia dar manifestaldia zuzenean Euskali Jatietana. Estatus bat gure lugaldearentzat, Estatus bat gure hizkuntzarentzat lelopean lehelopean deiadak manifestaldia antolatu dute batera plataformaak eta Euskal Konfederazioak den larun bateko, baterako Nicolas Blean eta Euskal Konfederazioko Sebastian Castet gure asteartuntako gomitak goiz behin. Tervista putz, utz, huts, huts, hiz, eta putz. Eta bai, itzetapotze mankizurean zizte Euskal Iratietan mementuz Lasterxi monitor alti eta bere iritzia eman dauku uraz, uraz naskigain agusi momentu enten, eta besta lexeak lorten gutitan, Frantzua Maitea izaren da gure gomita Akitaniako eskoldearen azken, bilkura zen, mandatuak berritu entzin, abenduko haute eskundak sustut, Akitania berritua unditua entzin, eta unditua hainzin eta horrez gain Frantzua Maitea aren zatera, bere azken agintaldia politikan uh, be bere azken agintea zuelarik, horiek denak aipatuko ditu. Zenbat gauza, baina linik Pre eta prentsa gain nagusiten hoentan begia uh, Marokoko agente provokatzaileak gazte zen, sahararen aldeko ekitaldi batean istiluak sortu dira bertan Or, uh, beraz bideo bat agertzen da berrian, ostiralean izan den, Ez da momentu batean, eh, hainbat elkartek proposatzen zuten ibilbide berdetik berrogei urte, berrogei urteko elkartasunasar arekin jardun aldiak ziren hemen. Eta hor oh, uh, urbildu dira Marokoko hainbat agente provokatzaile iduri santolatzaileen arabera. Uh, eta usu gertatzen dira olako uh, provokazioak, uh, olako mintsaldietan, olako elkartasun momentuetan saharari begira eta berazok bideoan agertzen da begiapon usen xetasunak. Xe Bestalde, uh, askapenaren kontrako e-Paiketa, gaur uh, gaina gusi ere Euskal Prentxan, berian Euskal Herriko askapen nazional eta sozialaren, sozialaren aldeko mugimenduaren parte da askapena, itzauek dira beraz azpimaratuak, gaur Gabi Basanezek, Unai Baskezek eta Walter Be bendelinek deklaratu dute uh, epaiketaren lehen egunean beraz, ukatu egin dute etaren agin dueetaratzeniak, zutela eta borroka internazzionaliista goratu dute biak beraz beste bik deklaratuko dute, hemen begian xe etaun gehiago auziz eta argia puntu euen ere. Elkarrizketa bat, uh, Unai uh, Baskezen Elkarrizketa justuki, uh, berauzi peratuen da eta hauek beraz tituluan askapenak internazionalismoa ulertzeko duen modua zigortu nahi dute. Berekin egin Elkarrizketan beraz espikatzen du bere borroka eta hauziari begira dituen sentimentuak argia, Puntu eusen, gazeta ere uh, titulu nagusia da ere askapenari. Lotua askapenaren kontrako ausian, habiatu da, ausitegi nasionalean. Berria puntu eusen, ez dugu gure biktima iza eraz bizinai. Jorge Fernandez Diaz Espainiako barne ministroaren dimisioa eskatudutein bat taldeetako berrogeita iru biktimek kolektiboaren pluraltasuna tasuna aintzat ez hartzeagatik. Hor beraz, krisi politiko berri bat hemen, berria puntu eusen, haipagai dena, eta bestalde ere, nazioarteko gai bat berrian, Zortzi hil eta seireun ege eskatatu baino gehiago izan dira asteburuntan mediterranoan. Italiako kosta kostazainek eta mugari gabeko medikuek uh, besalbatu dituzte Italiako kostatik hurbil Bien bitartean hamar mila ege inguru dira Serbia eta Kroazia harteko mugan. Kroaziarat sartzeko zaina. Argian bestalde erri de luka deitzen dena aipagai. Absolbitu dute, abiadura ondiko treinaren kontrako, adierazpenen inguruko epaiketan. Ahate saboteatu egin behar dela adieraztea gatik, hauzipetu zuten, beraz idazle italiara. Sortzi labeteko presondegi zigora eskaera egin zuten bere kontra. Eta itzoiekin, delituak sustatu zituelakoan. Aste beraz gaur absolbitu egin. Egin dute argi gian Hezkunttzagai bat ere argian eskolazkanpoko jardueren Gibelean leia eta kontziliazio arazoak betiko garaia da bainen agituta da hiru urteko hilobak lagundituen dituen adinkide gutiak eskolazkanpoko jarduerak dituzte inglesa musika edota igerik eta praktikatzeko Mikel Garziaren beraz uh, iritzia gai horta zargiapunu euen. Kazeta.usen bestalde askapenaren kontrakauzia ipatu dugu, eta pastorala ere, Katalina Erauso, emaztean parte hartzea garaile ekainaren bostean, Katalina Erauso pasturala estreinatuko dute bayonan, eta irailaren lauean donostian, maite behogaini turbidek idatzi du, eta pantxika urruti, eta maitena lapeirre izanen dira gidari, ikusgarriaren protagonista obekiezagutzeko ekimenak prestatuko dituzte, Euskal Herrian zeharkazeta.usen. Aipagai eta bideo bat ere atzoko bastanen antolatu den duprobuxatzen zen nafarroa inesen bilantxoa berazkazeta puntu eusen eta bukatzeko sud-uestekin sud-uesten, bonne mezon hausia Aipagai goiz zaila izan dela mediku oiaren Aipagai eta bordaleko batzu eta xustut uh, ere ikitzeko tan diren luxusko hotel bat ten aharkazkiak edo irudi, irudi batzu ikusgei dituzie. Hala, hortamego prentsa, horrengoan iritziaren tenora zuri simunitu galt. Hor dean, uraz futitzen ziztela? Ebetan pito. Han ahtian uran baute eragin. Eta bai, dila bihazterra nautzien urak basila memorioa. Horoitzen? Eta ez ahantzien gorputzain hiula urdenak beno gehiago ur molekules osatu egiela. Eta hori atzo, egun tabiak. Beaz, holako erreakzioak... Nena ez duk aktueltatien ez? guztia. Horian, urak memoria badela eta zientifikoek hori honartzen dela. Benaziek zientifikoek ez konfientse ikiten. Beaz, horra adibide konkretu bat. Mila sortziuntalatu noita batean, hainbat jendek, hiru astez urgazia edan behar izan zuten. Bai, itxasua erditan bitziren. Bena, jale ebiziraun. Hola, hiru hastez. Itxasoko ura edanez. Bena, nola ute. Zatzu, questiona. Ebe kapitainak kondatu dian bezala, urgazia, urgeza zela amestu dute. Bena, kasu? Ez ametsetako lukinka bezala? Eta bai, batzuek urgazia, urgeza ute, Beste batzueko ura ano. Eta bai, fogatuik da gure sendimenduek uran eragin utela. Historia ez duziesin esten. Bon, beste adibide konkretuta famatu bat. Zi haurek egiaztatzen aldu zena. Landare bati buruz eleonak eman. Mil esker edo raindiki nahtsuago maite zaitu utedolako. Eta beste landare bati alderantziz, ele ezkozak. Ele gain gogoa zinez hochtan emanez. Horiegin ususka, burtia atez, Ta ikusik hauzie difentzia. Uraren egitura. Hoixe misterioa. Zerzion? Mazerimoto! Zientifikoak? Ura unibertsuain harimazela? Tabai, hoortako importantago idu itzen zata, ura aipatzea sinaztari gara. Mirizka erximun utu galt, lastergurekin Fransua maitia hori zanen dugu, uh, egan bezala. Bere guzztea ekitainako eskualdean uh, lehendakaria orde delarik gaur zuten azken Biltzakk nagusia, baina omentuz disko begekinse egtzen dugu, makonak taldea, hitz gordinak kantuarekin urbiltzen hauek ere disko begia ateratzen baitute. Zerakonak taldea eta itz gordinak kantuarekin disko behiaren lehen kantua beraz argitaratzen dute hemen eta begoazena intzina amairu minuturen bun, buruan abarkatu seiak izanen dira Euskali Ratietan segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Euskali Ratietan. Akitania eskoaldeko azken biltzara, mandatu unentzat, beraz, egun berezia, eta, egun berezia ere, zuretzat, Frantzua maitia, atxalde hon? Atxalde hon? Frantzua zuretzat, beraz, zure azken mandatua baita, akitainako eskualdearen baitan, espaitzira hor berriz aurkesten haute eskundeetan, nola bizitzan oso egun hau? Bueno... Eh... E, egun berezia bizan da eh? azken Biltzar nausia baita oraino badut bilkura bat azaloaren bian hori eh, komisun permanent deitzen den eh, taldean eta gero hemen bukatzen da re eh, hoita bat garren ururtia eh, batzok beguntan. Beraz, uh, aspaldi sahtian intzan, hainzin ruzzeren aintzin, jor nintzan, Rusaren, uh, ainzin, zan, uh, uh, ez bat ere xarra uh, uh, nizalakoz, ez niz berriz presentatzen, hainan hara gazteik uh, sahtian intzan eta egia bolieki-bolieki uh, gazteher berdela lekia utzi, joriek ere beren bidea egin dezaten, eta odol berriga ekarri jolako uh, instituzioetan. Hor, mm. uh, justuki hori begira zure uh, Facebook hori idatzi zinuen irailean uh, artikulu nio bat edo itz bat hori uh, buruz uh, beha erganez azkenean haute eskundetan uh, zinela aurkesten eta kanporatua izan zinela azkenean uh, zerrenda berri hortatik hori uh, beti gaitzesten duzu? Bueno, beti kolera hodut mana comprenixeneré bon ere, pusa de saten pusa de saten de eh, le 19 sino eh, bon particularski colera nís eh, socialista alerian pasatu denaz. naz eh, bon reinaarte socialista alerian proporcionalki gure tendenziari Begira egiten ziren euh, zerrendak eta hor bat ere gauzabera gertatu eta euh, parte batek gara euh, menpea hartu du listaren egiteko mementuan eta gori euh, desgaizten euh, dut biztanda. Eta nork euh, du euh, zure ustez, zure ur euh, idazten oso, frondeur bon. delakoak euh, direla? <laughs> dubalio eta son handitan sartzia uh, uh, zerrendaburuak uh, hor joko uh, faltsuat uh, ere mandu eta bon, horrengatik uh, uh, nire lagunak eta nien bastertuak uh, izan gila espainiz bakarra eh? uh, alde orzatik uh, na, bon uh, ez hori uh, sozialisten tradizioan uh, hola jola uh, egitia gauzak. Uh -huh. Eta hor, beraz, ondoko aldaketa bistan dena, akitania eskualdearentzat akitania ondia bilakatuko dela, hor, eta hor gauzak aldatuko dira. Aldaketa oiek, zure ustez, ondorio txarrak, onak ekarriko ditu adioz, ekonomikoki hor, fe, ekonomiak egin beharko dira nun bait, nun eginen dira, ze ondorio izango dira hor uzte heldu den hamar urte urteetan ekonomia handudirik eginen denik, bana bon deputatuek eta senatariek gola deliberatu dute behar zela e, lurraldeen nombre atipitu eta beraz e, batzu gaun dituz e, Hori gertatu da Akitaniari egia de misikolegia izan zela Metropoloen, Egitia, eta uh, guk hemen gure hurbil bordele dugula, oruntxago uh, tolosa eta oruntxago bombertze hirinagusi batzu. Eta hori egin ondoren, biztan da, lugaldeen moldaketa uh, eginda bertze bi lugalde lotuko dira akitaniari, poatu xarrant eta uh, limuzen, horrek eginen du uh, akitania handi hori uh, uh, Austriaren uh, eremuz asteko paretzekoa uh, izain dela, franziako uh, eunaren amosta, hor izain dira lugalde hortan, Bon, Lugalde azkarra, eh, partikulazki eh, laborantza eta industriari begira. Joriburuz eh, bon, nahi nuke erran behar dugula gure Euskal Herria prestatu eta haipatzen eh, baita eh, herri elkargo bateratu bat Euskal Ipar, eh, ipar aldiaren zat bon hori berdagogula kausitu hori berdagogula egin antolatu bigarren aglomerazionia litaike e, luralde handi hortan eta horrek e, pizu handia emain e, e du e, Euskal Herriari. Horri begira, justuki itzordu bat bada haste buruntan larumatean bai honan, deia dar manifestazioan hor izkuntzaren zatu eta beraz, erri elkargo bakar baten aldeko manifestazioan zufrantsoak maiteak Pertertuko duzu, hor? Entxeatuko niz, entxeatuko niz. Uh, hada, familiako razoak baditut, nire, semen eki pia, bombere amari ere man beharra, arra txaldiaikin, eta goizaikin uh, badugu uh, herri elkergo Bateratu hori buruz, debate bat, uh, uh, garazi bai horriko uh, herri elkargoan. Uh -huh. Beraz, bon, xuxen, bana sustengatzen dut manifestaldi hori, deitzen ere joa itena aldiren guziak horri zan uh, ditela, ba, uh, beraz, uh, uh, Euskararen alde, Euskarak, uh, behar baitu, bere bidia segitu, behar azkartu euskalari e, e, e, e, e, dedikatzen dugun politika. Eta bigarrenekorik herri e, elkargo bateratu hori buruz. E, ados niz e, e, egun, e, hara e, bi gauza horiek buruz. Uh -huh. Eta Frantzua Maitea berdin bukatzeko uh, Akitania Eskualdeko azken biltzak nagusia zarigin elarik eztapenean eh, uh, abenduan dira uteskundeak, behitzen da beraz eh, Eskualdea, zuetzira berriz aurkesten, 2000 eta hamaseian beraz zer eginen duzu? Zein da zure programa? No, ara, lehenik, lehenik, helduz tzaskidan uh, gauzak gogora uh, dira, badela bizi bat, uh, hautexi biziaren ondotik, eta harbikiera <girrisa> hain du, domaztia biziki plazerrekin hartzen du, gauza hori, txeratuko nizalakot, bon, bana, uh, alare dut uh, politika, di buruz dutan interesa galtzen, eta nire botza ora indikere uh, adiara ziko dut, uh, Aldi dutan bezan uh -huh. Eta eh, alderdi sozialistari begira duzun kexa hori, eh, karta atxikiko duzua ere alderdi sozialistan? Bueno, kontatuko dauzut historio nioa. tegun batez eh, Gaston Bezer barne ministroa izan zen François Mitteranen ikusten eta bele demisioa bulego gainian ezarrisakon eta euh, François Mitteranek aditu zuen euh, zer griña zuen euh, Gaston, Gaston de Ferrek eta euh, bon, hori aditu ondoren euh, François Mitteranek erantzion Gaston de Ferri euh, gure adinan ezta diborzazena Ordone... eta beraz hori dut goguan diborziorik ezta posile ezta posile hori beste urtez Gaukatu ondoren sozialismoaren alde eta uh, tokian izanik uh, sozialisten representante egiza. Mm -hmm. Frantxo beraz uh, gurekin ginuen atxalde untan, uh, mire gurekin egunik. Boa, mire esker ziri, agu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Aztelen untako mintzalekuan, joan den Astezkenian azparnen antolatua izan den Ipareskoalerriko elkargo proiektuaren inguruko lehen debate publikoa segitzea probosatzen dauzuetegu. Autexi eta Gizarte Zibileko ordezkariak hor entzunditugu. Arno Gastanbid, Ayerako hausapesa, Jean-Michel Duhald, Do Oztiriko Autexia eta Erri Elkargoko izkuntza kultura taldeko president ordea, piohl eta Uberkandele empresariak, batikia boloki haute txen kontsiluko zuzendaria, bai ere publikotik tik eta lekoko tasunak. Ipar Eskualeriko elkargo proiektuaren inguruko debatea astelen arratsuntan, zazpiontan Eskuali Erratietako mintzalekuan. Zure erratiarekin komunika ezazu goizberri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten ari zirena, kondatu, adoa edo bideen berri eman Erantzungailuan mezuak utziz, SMS ez, ala WhatsApp Zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0 Iratia elgarrikin egin ezagun Orduzue, gure telefono zenbakia, horretarazten dauziet, berazor plantan eman dugula duela zonbaite gun goizberri taitzeta putzelgarrekin. Orduzuen mesuako harrak nahi baituzie bealkarrizketa bati buruz egin adibidez, kronika bati buruz nahi bozio harbat egin. Posibilitate hori ere baduzie Facebook eta Twitter eta gain eta bihar goizberriko gomitak hemen info gehiago. Estatus bat gure lugaldearentzat, estatus bat gure hizkuntzarentzat, Lelopean deia dag manifestaldia antolatu dute batera plataformak eta Euskal Konfederazioak heldu den larun bateko, baterako Nicolas Blean eta Euskal Konfederazioko Sebastian Kastet gure astearteuntako gomitak goiz bergin. harko goiz begiko gobitak beraz eta ariikorekin nagurtzen zaituzte, hitzetaputz bulbukatu da, da gaurko ezinki eta bihar ere hemensi izanen gira eta astehar haste harta izanki gurekin izaen dugu Martin Kixo eta teknologia berriak noski nahi ditu aipatua, nu izanen den bihar beran biharkoak biharko mementuz seiak euskal iigatietan.